Hohoho! Oh. Oh. Fredagsfrannan, Morgon till Talk Show med Janne Holmbom Johanna Lind vid mm. FN. Mm. Aha, god morgon, god morgon Johanna God morgon och god morgon kära lyssnare, välkomna till fredagsföralland Morgontid Radio Talkshow här på Hitsa 597.8, som en bygg med mig Janne Holm och Johanna Lint ah, Men det, det är faktiskt en av, av sviterna, den här förkylningen till att man blir lite Att man är lite, har lite svårt att annars Ja, just det. Mm. Så, när jag och körde bilen tänkte jag, Men vad har du? Men så kommer på att jag har blivit tjock också. Men du vet du vad du har blivit mer, Nej. ser jag. långhårig ja, jag vet, jag Du är jättelurvig ja, Är vet. det sparar du ut i syfte? Ja, det är det faktiskt. Fast det kommer jag inte bäst. Nej, jag, jag tänkte att jag skulle du spara ihop och göra ja. en manifestation och klippa ditt hår och kampen ja. för. för kvinnorna Nej. I ja. Nej, jag Iran Nej göra det. Jag tänkte att jag ska bära slöja. Ja. jag vet inte. Jag vet inte vad vi pratar om just nu. Ja, det är för ja, gott. Iran är det, iranier, jag iranier, fantastiskt Jag tänker bara varje dag tänker jag så här, hoppas vi Gud eller Allah eller vem fan som helst att det går den här gången då, ja. så att de inte. Menar, vi hade ju samma sak Vilket mod? Uff, ja, mod, alltså, M O D, ja. I, Idag mm. innehåller. Spelistan bara kvinnor. Nej! Kan du fatta Ja, men gud, jag tror det kommer det. bli jättebra. Vem är först ut? Jag tror väl Ja, det, det är något nytt då. Alltså. Ja men det har du spelat innan, den var ju inte bra. <laughs> nej men den är ny. den ny. det nya, den den, den, den den nyaste. Det är samma som first aid kid. Ja! ja! Nu kör, kör, kör. Love can be cute and cruel. Love is a an animal. Love can be weak and strong. It's how you break your heart. It's why we go on it all. Fredens Nu lyssnar på Freda strålan. Åh, ja, då har hon slutat värre. Det är bara tog slut. Men vad kul. Dumheter. Ja, men, du, dum dum heter... ja, men idag har Stellan Namsta. Ja. Stellan är ett sånt där namn som Stella eller Stelan. Stellan eller Stellan? Stellan. Stellan. Stellan. Jag kan. Jag känner ingen Stellan. Jag tror inte jag känner en Stellan. Är du som är i Stockholm? Men du måste ha Stellan heter folk i Stockholm. Jag får <snar> inte säga jag, att jag inte jag känner någon. För det men, <laughs> men, men, men det är ett ganska ovanligt namn. Ja, det är det. Men det, det är ett namn som är ganska intimt på ett sätt förknippat med Toronto. Eh, inom pingsen så fanns det en kille som hette Stellan Bengtsson, som mm -hmm. man Johan liksom, uh, Johansson-racket eller Stellan Bengtsson-racket, stiga pinnis-racket, okay. som har lilla emblem. Han sa han var pottklippt så han lever fortfarande, han bor i USA. Och tränar han är född 50 tränare sånt Jaha. jag, han var den, jag så. tror han var den första svenska VM världsmästaren i pingis i, i Borås heter det väl kanske. Jaha. Så så. så att alla som heter Stella grattis. Ja, jag, tänk, jag tänker många... ju bara på Stellan skårskord, det är där Ja, liksom är... ah, det har du ju rätt i också. Mm. Ah. Nej. Ah, det spelar ingen roll. Välj ett namn så kan du lägga till skårskord efteråt. Ja typ. <laughs> alltså, är det är ju så ja, ah. Temadagar. Och tror att jag tror att vi, jag tror att vi vi, vi har ju många gemensamma intressen. Ja. Men jag tror en av de här är äggets dag. Jaha? Visst, tycker, tycker inte om det. Ja, Ja, men du, det är en av två saker jag kanske kan laga. <laughs> ja, du pratar vi kokt, inte stekt. Nej. Ah. Jo, men jag kan nog göra stekt också. Ja, ah, ah, ah, okej. Okay. Okay. Mm, mm. det ska vi kolla upp. Ah. Uh, ah, men det äggets, ja, men det är äggets det gott, dag. Jag ah. älskar ägg och det där uh. är ju sånt när man inte får att någon lagar mat åt ja. en så tar man ju oftast gärna ett ägg ja. och i Sverige så är det så vi är typ ett av de enda länderna i världen man typ kan knäcka ett ägg rakt i munnen om ägget är svenskt ja, tack vare ja, just vår ja, just det. fina djurlagstiftning ja, just det. att en sån stämpel på den mm. vet du faktiskt att jag hörde på i det var någon morse eller kanske var igår, jag vet inte allt flyter, allt flyter ihop <laughs> Nej, men ja. att, en, en, en förpackning ägg har fördubblats i prisen 2020 Ja, säkert På två mm. alltså. Jag tror dock inte äggproducenterna får dubbelt så mycket betalt. Nej, men så är det, inte. det, är, alltså, det är ju inte. Det är ju alltid mm. så. Mm. Vi, har en, vi har en granne som har ägg. Mm. Fast vi har aldrig köpt av henne Men däremot, den är jätte är på. Aha. Ja, ser, han ja. Ja. han vi, gör det tuppen ska Malin brukar säga att pappa kommer du ihåg boken tuppens minut. Ja. Det är ju den här medsaket. <laughs> ja, liksom. ja. de, liksom, de försöker schemalägga tuppen för han, liksom, han är bara för mycket liksom, mm. stackar. Ja. Den, den är väldigt bra, den boken. För den handlar liksom, hur, ska man liksom, hur ska man begränsa en konstnärlig själ Ja, precis. Ut att knäcka de till helt. Med, men det är inte nog med. Jag det fler Dagar, ja. jag tror jag faktiskt också ja. hört nå Ja ja just alltså så, så, så, så, så, så räkmackas. Asså den här sån det här är bra TV äh, smitta vi gäster också. Mm. <laughs> då dag var det det du tänkte va. Ja. Ta äklundar med fan på. Ja. Det är men, ju jätte Ja men det är ju ägg, ägg är ju jättviktigt på en räkmacka. Absolut och majonnäs. Ja. majonnäs. Tänk att det finns det finns det finns här magen bara det har jag aldrig provat. Det Nej, äh, men jag like produkter, är ju ingenting för mig. jag måste ju bli mätt. -nä, ja, ja. Mm. Fast det, det, det, avmaskning är jag <laughs> för dig. Du vet ju Johanna. men då har vi pratat om <laughs> <alla>. Ja, <laughs> jag vet. Ja, <laughs> ja, så, ja men är ägg och sen är ägg, äggmackas, men så tror du att alla goda ting är tre. Ja, var det är finns det, en, det finns en tredje tema dag också. Jaja men så. Jag ska bara se om jag ser det här. Det var jätteroligt. Världsdagen för synskadade. <laughs> Ja, är det, också. Ja. Ja. Ja, men det är också Ja, det är jätteviktigt då. Mm. Jag tycker det är någonting som man inte tänker på Om man ser hyfsat Det är vad fantastiskt Den moderna stadsbilden är Egentligen Med de här stensättningarna Räfflarna De är säkert jätteviktiga För ja, synskadade En sån här, väldigt bra ja. Bra sätt alltså. ja. Jag är, jag är faktiskt oerhört imponerad ut av synskador. Jag kommer min och fascinerad hussade piano, en blind pianostämmare en gång i tiden för länge sedan. Han, mm. han var så fascinerad över det. Han Sa så, så, helt plötsligt såg liksom, så pianostämma så F moll. Jaha uh, så var han var, var, så här, Dina vindruter torkar. Jag stämmer F moll. Nej. Ja, jag hörde ju hörde någon dokumentär om en synskadad pojke i USA någonstans som ja. äh, utvecklade de här klickljuden oh. som, som fladdermöss. Ja, liksom. ja, och det gjorde han redan som barn. Han, han föddes seende och sen så hände det någonting så han i ganska ung ålder ah, okay. blev blind. Men han var så livlig, den här pojkar ja. och bara ville inte sluta cykla, ville inte. Och han slog ju nästan halvt ihjäl Och sen började han klicka så flatt, som eko, ja, ekolog. Ja, så han kände av. Liksom. Ja, och så skicklig. Så Aha. han gör ju precis allt som seende. Alltså när Aha. han var tonåring sen så gick han i vanlig skola. Sen gick runt och klickade. Och han var i skogen och han sprang. Och, så, ja, det var, aj, ja. och jag kommer inte ihåg vad den podden var. Eller, det var så fränt. Så han åker runt och undervisar nu då andra ja. blinda i sådana här läger, och Hur man kan utveckla ja. den här klickmetoden som Eko Precis som fladdermöss. För de ser ju inte heller. De åker runt nej, och tickar ja, ja, och är ja. det. Aj, det så ja, ja cool. så alltså, fränt. Hjärnan är wow. Ja, ja verkligen. Mm. När jag kom in på stadshuset i, i Nacka så skulle vi gick fram till receptionen så sa hon att det kändes så snygg, jag Man kan hjälpa dig med. Och vad blir det med att var blind. Jag tycker det <jag> Så. Det <laughs> <laughs> Ja men hon hon, bara, hon var skitrolig. Ja, ja, hon så ja, så. Ja, ja. ja, och så hon jag bara i det var det första man mötte när hon kom till Nacka. Det tycker jag också så här. Ja, perfekt. tycker mm. schyssta signaler mm. de sender ut Absolut. Liksom. Hon var ju dessutom det var ju inte så där. Ja, ja du gillar henne på en gång ja, ja, absolut. Ja. ja, men framförallt var hon ju duktig, kul, mm. ja. det hon gjorde. Men hon hade ju, alltså, det finns ju jävligt bra hjälpmedel mm. Sådär, mm. för för det är vi jag tror vi är världsledande det Alltså med hjälpmedel för, för, för människor med funktionshinder. Rent generellt. nej mm. eh, eh, Jag fortsätter i den här ständiga Här kommer en, en låt med, med en kvinna då. Kan det Just något? det. Aha. Vem är det nu då? En den, låt med gissa. Ja. ja, du vet inte vem det är. Det är så modernt det här. Six, so sick of your tricks, burn all of your things Cause you lie, lie, lie. I had enough, don't call me up Du lyssnar på fredagsfrallan. <här> ja, vi ja, ja. får tjärna lite radio mellan något också. Ni lyssnar på fredagsfrallan. Det här är morgontid i Radiotalkshow. Och det här är fri radio. Det finns inte överallt i världen. Men det här är fri radio. Här säger vi precis vad vi vill ja. vad vi tycker. Absolutely. Och så får vi stå för det. Och så har vi en ansvarig utgivare som får krypa Samma in om vi, om vi ställer till det alldeles för, för mycket. mycket. Men det, Men det, det är ändå fri radio. Och kryper in. Nej, jag ställer till det sådär jättemycket. Nej, det vet jag kanske. Ja, ja det ibland vill... det ja. blir ju upprörda känslor. När vi, oh. säger, när vi spelar en låt och ah. säger fel artistnamn. Ah. Ja, det, det är det värsta vi kan göra. Alltså. Ja, ah. Eller när du svär i radio ja, Det har väl det har... aldrig hänt. Oh, det finns väl ett vittnesmål om det till och med. Ah, jo, det har hänt eller en det... gång. Ah. Ja. Men, men det är faktiskt så att du har vardagsbetraktelsen. Så jag, ja. vänta, innan du gör det mm. så ska jag, vi liksom inte slarva bort mm. själva livet. Jag har ju lagt ner mycket tid på det här. Mm. Vardag. Ja, det här är den lilla, lilla, lilla, lilla passusen. Då vi, då, vi, då vi tar någonting från vardagen och så gör vi en betraktelse runt det. Alltså så, så, så kallad vardagsbetraktelse. Precis. Johanna, shoot! Yes, jo, men igår var det torsdag och på torsdagen så infaller den stora veckohandlingen i vår familj. Då gör man lister på vad som ska handlas och så åker en och handlar. Ja, ni gör det inte allihopa, nej? Har inte nej. Grej. då blir det allt väldigt dyrt. Aa, ja. Nej, Aa. det är ingen familjeaktivitet. Ibland, men, det, det, då är, nej, nej. men då är det ju det här med att man öppnar kylen. Och så, och så, så, så Jag sitter och skriver lista. Mm. Och så säger jag såhär, kolla i kylen, mycket yoghurt Aa. har vi? Och han bara, men vi har två vanliga yoghurt, en söt yoghurt, så har vi tre liter mjölk. Jag bara, oj då. Och så, men känn på dem. Och han bara, okej, okay, en Aa. centimeter i den här mjölkpaketet. Aha, aha. Det är tre centimeter kvar i det här mjölkpaketet. Alltså, och här... Ja, men, nej, men alltså det slattar kvar okay. i paketen. För ingen vill ha slutat? Nej, eller så att man... men var går gränsen för? För vi, vi, är så här, vi slänger inte mat, det gör Aj. vi ju inte. Och Madrid också bara, vi slänger inte mat. Aj. Men var går gränsen att ställa in ett paket när det är liksom två centimeter kvar? Ska man ställa in den mjölken då igen? Eller liksom? det, det, det är det klart att man ställer in den. Ja. Och då blir det ju gärna så att om, den, om man inte kontrollskakar paketen så skulle Rasmus åkt iväg och tänkt vi har ungefär tre liter mjölk hemma. Ah, ja. Fast vi kanske hade haft sex centimeter Men, alltså, men det, det är inte ett problem, det inser jag ju redan nu. Nej. Alltså ert problem är ju att, att ni har ju inte någon form av matning på, på produkterna i kylskåpet så att ni tar dem i rätt ordning. Ni tar mjölk, där mjölk, där är det mjölk, där till, ja. mjölk till vänster. Det, så kan man inte ha det. Nej. Det är därför har faktiskt, fler paket det... öppna. Ja, jag vet. Och, det, och, och om det hade aldrig hänt om jag bodde själv. när man nej. bodde själv. Ja, då hade långt. du bara haft ett. Det, det, ja. det här är också någonting som är ja. lite så här att man, ja. man, man öppnar ju inte ett nytt paket om det finns ett som är öppnat. Nej, det, nej. Men jag har saker att jobba på där. Mm. Ja, det känns ja. så. Det känns. Jag blev kända att jag fick lite jag gick upp i puls. Där. Mm, ja. Mm. Ja. Men det är faktiskt en, en, en grej som jag, en sån här kritik jag fick tidigt av min man annat sääge om man titta på vilka roller ja, man har säger jag gärna, ja. jag, lite, jag vill ha lite ordning på ja, plats ja men ett sätt ja, ja, ja. Jag lite så, här, mm. ja men, så jag vill ha saker på sin plats så ja. kan inte om och leta till Nej. exempel ja men så ja. och då och, och, och, och Rasmus säger är, är lite lite mer ja. så här, att vi ställer alltså, ja och då pushar jag väl honom på det någon gång tidigt i och så han så här, det stämmer förutom på ett område där du har ingen kontroll det du bara österin och det är ingen ordning. Och det och med och med vad är det? Är det? Ja, för han bara, det kan jag, jag kan ställa bjölken högst upp, jag kan ställa Aha. bjölken högst. jag Aha. kan ställa in smör det bland mor, och där Aha. har jag bara liksom in med Det är sant. Mm. Alltså vi har det här med nyckelskåpet. Jag, för jag är också så här, alltså, om man vet vad grejerna är ja? mm. skohorn, ja. äh, nycklar och allt då behöver man inte leta efter Nej. dem. Liksom, om vi har ett ganska stort nyckelskåp. Liksom, att ja, den där nyckeln ska hänga där och den ska hänga där. Och, och, liksom, och jag har gett upp. Ja. För den hänger aldrig där. Jag får liksom, men däremot så kan jag liksom stå fem minuter och plocka tillbaka så som det ska vara. Ja, just det. Det, här, du vill det för, ha för, är inte där. märkt och så, utan Det är mer sådant att jag har. Bestämt att det det ska du ska vara. vänta ut din motståndare att ja, den nyckeln ska ja, hänga det kommer, längst upp till. Det kommer aldrig fungera. Det är receptet på ett långt och lyckligt äktenskap. Det, liksom, det viktiga är inte att du vinner varje slag. Det viktigaste är att du vinner, vinner kriget. kriget. Ja, absolut. Det ligger mycket i det. Ja. nej men Så var det som sagt sen var ja. väl lite så här. Finns det någon gräns för? Ja. Alltså, den här slatten skulle vi väl lika väl... Kunnat hälla oh. ut. Oh. Oh. Ja, eller alltså, man måste kontrollskaka oh. oh. oh. eh, oh. alla förpackningar oh. eh, eftersom det trippel öppnas oh. och sådär. Mm. Men, men vet du, vad, just det där med lister för mm. att handla mm. För vi att vi handla på, på fredag Och vi är jättehungriga alltså vi, vi, vi är Adoblidic. verkligen så perfekta konsumenter mm. eh, för, Men, men vi, vi har ändå en lista Och vi mm. har haft massa olika allt Alltifrån liksom appar till fan måste moster För att liksom få det att funka mm. Men nu har vi kommit på det Vi har ju ett, ett skafferi liksom Ett, alltså ett, ett gå-in-skafferi och den insidan av den dörren den har jag målat med sådana här ja. svarta tavlanfärg. Yes, Och sen har jag en bunker med kritor. Ah. Och så, så fort man ser att det fattas någonting så, man så skriver man upp det på den här listan. Och sen tar man ett kort av den där innan vi åker iväg men vad smart. Ja, men det, det är första gången som du verkligen har lyckats med. För annars brukar jag alltid vara så här, men det kommer vi ihåg. Och sen nu står i affären så här, vad alltså, var det för nej, någonting? det kommer inte ihåg. Och det enda man kommer ihåg hemma det är ju det man inte glömmer så sig hem, liksom. Ja, och speciellt om man är hungrig, då är det så här. Ja, ja livsfarligt. ja Men du, alltså vet du, jag undrar, jag undrar egentligen hur det hur, hur, hur står till med vår hälsa. Alltså man blir lite orolig. Ja, men vi ska ta reda på det. Ja, men vad bra. Ja. Men, men jag tänkte att jag skulle spela en tjej då. Ja, vad kul. <laughs> Boxed and purified, a tiger pacing the cage, coming through as my own hero again. I'm gonna shine, I'm gonna glow, I'm gonna burn, ashes to ashes and dust to dust. I'm gonna live. Again. You listen to the Friday brunch. Du lyssnar på fredagsbrunch. Ja, du lyssnar på det. det här är morgontidig radio-talkshow på Hitsa 597,8 som en byggd. Vi sänder varje fredag, oftast live mellan 7 och 8. Du kan lyssna på reprisen som går på radion söndagar mellan 10 och 11 och är du en sån där Spotify-människa så kan du söka på Fredagsförallan som eh, podd och där finns en massa gamla avsnitt mm. och det senaste avsnittet också så småningom mm. där så man kan lyssna när man vill i eh, i eh, spåret <laughs> eller var han befinner sig någonstans. Ja, så är det. Men, men nu, nu, är det, nu är det hög tid för vår gäst. Varsågod Hanna. Absolut. Och Vi drar inte ut på det här utan nu säger jag bara varmt välkommen Marita Lagerqvist till fredagsvallon. God morgon. God morgon. Tack så mycket. Och Hur mår du idag? Jag mår jättebra idag. Är du en ja. morgonmänniska? Jag är verkligen en morgonmänniska. Ja. Vad har du hunnit göra innan du kom hit? Vi krockar ju nästan med varandra på cyklarna. Ja, i backarna, ja, Vad har ja. du hunnit göra? Idag har jag kanske inte gjort så jättemycket. Jag har Nej. förberett mig lite för dagens samtal med dig, Johanna. Eh, och sen har jag cyklat hit förstås. Just det. Och det är viktigt, cykeln. Är det alltid cykel? Alltid cykel. Härligt. Mm. Men nu, vi ska ju prata lite om någonting som heter hälsocenter mm. som Tranås kommun har fått. Och jag tänker att vi bara börjar med när hände det att Tranås kommun fick ett hälsocenter? Mm. Det var i oktober förra året som Tranås fick ett hälsocenter. så alltså ett år nästan? Ja, precis. Okay. Men då var det mycket planering och så inför starten ja. till att vi skulle ta emot våra kunder. Ja, just det. Så, mm. så när stod när det liksom upp på portarna? Blev det liksom, när, när drog det igång på riktigt? Vi drog igång på riktigt efter årsskiftet. Ja, just det. Då började våra första kunder trilla in det. Men ett hälsocenter det här är inte någonting som eh, Tranås kommun har hittat på eller egentligen driver. Eller ni driver det men det, det är ju den regionen som står, som står bakom det här. Kan du berätta mm. lite vad jag var, hur ser det ut liksom? Ja, det här är ju då ett samarbete med eh, Tranås kommun och eh, region Jönköping mm. eh, och vi finns ju på 13 kommuner. Så alla kommunerna har ju nu då ett hälsocenter. Ja, i, i, I Jönköpings län. Var tar de sist ut eller? Nej, Eksjö tror jag var sist ut. Eksjö var sist ja. ut. Ja. Och Värnambot tror jag var ja. först ut. För de, de har ju fått jättelänge. Ja, de har ju hållit på i tio år. Ja. Så de är ju stora i sitt hälsocenter. Ja. Och, men varför vill regionen öppna ett hälsocenter? Center, eller hälso, hälsocentral eller vad heter det hälsocenter? Ja, hälsocenter heter hälsocenter. Det. Ja, man ska ja. inte säga central för då tror man det är en vårdcentral. Ja, precis. Det är hälsocenter, ja. ja det är viktigt. Hälsocenter. Ja. Varför hälsocenter. vill regionen öppna hälsocenter i, i vårt län? Ja, det är ju för att hjälpa till och förebygga hälsan för Tranåsborna. Och vi jobbar ju tillsammans då med vårdcentralen, Bra liv nära. Och läkarhuset som idag nu heter vårdcentralen Tranan. Just det, de har bytt namn. Ja, ja precis. Ja, mm. ja. Så de samarbetar vi med. Så det här är alltså, <hör> ni får alltså kunder eller patienter eller vad säger man? Klienter, mm, kunder, vad, kunder kallar kan man, som, som kommer till för de har fått ett recept från sin vårdcentral. Ja, precis. Ja. Det här är ju Och då är det som liksom, alltså, förebyggande hälsoinsatser. Ja. Och det heter ju farrecept och det är ju fysisk aktivitet på recept. Okej. Okay. Och det kan ju vara, de kanske har tränat jättemycket men de har råkat ut för någonting. Som gör att de har svårt för att komma igång igen. Och då finns ju vi där. Jag har en kollega som heter Hanna mm. Josefsson. Hon kunde dessvärre inte vara med idag. Så det är vi två som jobbar med detta. Mm. Och då så kommer de ju då om de... Behöver hjälp med träning till exempel. Eller hälsosamma matvanor. Mm. Då kan vi ju hjälpa till och coacha dem under Just vägen. Det. Mm. Så det här är alltså ett förebyggande folkhälsoarbete. För att, liksom hjälpa, för att förebygga sjukdom. Eller för att hjälpa folk att komma tillbaka efter sjukdom. Kan det vara både och? eller vara Ja det kan vara både och. Och sen försöka ha en långsiktighet. Inte bara här och nu. Utan försöka bygga på deras... Bättre hälsa i mm. livet ut mm. egentligen. Varför tror du att, att man har liksom hittat på det här eller att motion på recept? Och vad, varför, varför, varför lägger regionen pengar på, på det här förebyggande? Vad är det man eh, bottnar i det, i det här beslutet? Men man ser ju att ohälsa är ett väldigt stort problem. Och Då vill de försöka hjälpa, eller vi ska försöka hjälpa tranospona till att få en bättre hälsa och mm. ett bättre mående. Jag tänker, nu, för nu hjälper ni bara vuxna mm. det är över 18 eller? Ja 18 till 64 år Okej okay. ja. Varför har ni gränsen eller kanske, varför är gränsen vid 64? Det är för sen som... blir de 65 <laughs> Ja för sen <laughs> blir de 65 och då räknas de, då räknas de inte Nej det här är ju någonting som har tagits fram då att vi i Trondås då ska ha 18 till 64 år ja. Det är den åldersspannen just det. Mm. Men det är mycket samverkan då eller? Med, med andra, med sjukvård eller heter, ja, vårdcentral? Eller ja, det är ju vårdcentralerna vi samverkar med. Okay, Sen ja. finns det ju även också föreningslivet då som vi också kan samverka med. Vi kan ju slussa ut kunderna som kommer till oss ut i näringslivet. Mm, mm. Eller ja. föreningslivet ja, förlåt. Ja. ja, föreningslivet. Det kanske är någon som vill börja spela bol, till exempel. Ja. Och då kan man ju slussa dem till den föreningen. Mm, mm. Så det är också ett samarbete. Så ni sänker liksom trösklarna lite för att komma in i föreningsliv eller, eller komma igång med en fysisk aktivitet. Ja, Men de här personerna som kommer till, har de själva bett om att få det här receptet? För det här handlar ju om kanske att skapa nya vanor. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt, väldigt svårt. Mm. <laughs> och, och då behöver man ju någonting att hålla liksom i, i handen mm. men, men är det inte viktigt att han kommer av fri vilja vilken ledande fråga ah, nej, det, nej, tvång är bäst Tvång är bäst <laughs> Allra, Var du journalist ah, ah, du ah. ah. eh, Men när de är hos eh, på vårdcentralen till exempel då och då, eh, de kanske är färdiga på vårdcentralen de mm. kanske inte kan göra mer för dem det är ju där vi kan komma in eh, och hjälpa till då mm. för att förlänga och försöka Få dem till att må bättre. Mm. Mm. Hur ser kan man beskriva husen typisk? En 78 Ja, men alltså vad vad vad är det, vad är det liksom vad är det? Vad söker man för? Eller hur, vad, vad är anledningen till att man kommer i kontakt med er? Är mm. det vårdcentralen som pekar vidare? Eller? Ja, vårdcentralen ger ju kunden ett recept. Då. Ah, okay, så det är där, alltså, där ja, okej. Jag har ju varit jag. på muggen här under tiden. Det berättas förlåt. alltid ah, okay, ah. så nu får du ah. fråga igen dem. Men det kan ah. ju vara fler som går ah. på toaletten. Ah. Du, ja, så ta det. Ja. Ah. Ah. Ah. Ah. Vad gör man? Vad har ni för recept för alla oss som går på toaletten? Nej, <laughs> det receptet har vi faktiskt inte. Men det kanske vi kan ah. fixa till det men, också. Men, men, men äh, får man recept mot ensamhet? Jo, ja. stor... ja, absolut. Och coviden har ju gjort många ja. människor till att sitta hemma. Och det är ju där också vi kan komma in och hjälpa till också. Ja. För nu är vi inne lite på den psykiska ohälsan. Den ja. är ju nästan lite svårare att, att ta på, jag mm, tänker. det mm. man kanske inte hamnar i vårdcentra, på vårdcentralen med en alltså ensamhet. Och så. Den, den kanske alltså, man går inte... ut och bär, bär ensam. Har ni fångat mm. upp den målgruppen också? Det har ju kommit personer också då som behöver ha hjälp men de kanske vill bara gå ut och ta en promenad till exempel och att vi kan prata vid under promenaden mm. det är just det här att försöka få dem över tröskeln igen, mm. det är ju där som vi kommer in i bilden mm. Hur länge håller ni fast vid era, era kunder för det här är oftast ingen quick fix tänker jag Nej, Vi har ju ett år då när de okay. kommer till oss först då så har vi ett kartläggande samtal och sen försöker vi ju göra under tre veckor, en gång i veckan. Mm. Och sen försöka då så att vi hittar det som passar kunden som kommer. Mm. Och sen har vi en uppföljning efter tre månader, efter sex månader och sen efter ett år. Ja just det, och än så länge har ni inte någon då som har gått ett inte år? Inte ett helt år Nej. har vi inte gjort än. Nej. Men under den här tiden så har vi också sms-kontakt eller mejlkontakt med varandra. Mm. Mm. Om man då tycker att man behöver lite tätare men att vi inte kan ta emot dem fysiskt om man säger. Ja just det. Så ni, ni finns där liksom under ett år i alla ja, fall. Ja. Men då är det så att hitta nya sunda vanor eller en sundare livsstil då för att liksom förebygga ohälsa. Och då tänker man genast på kanske mat eller träna liksom att, att man tänker vikt. Men det kan vara alltså att, att gå upp i vikt kan ju vara liksom en, en, en bieffekt av att man är stressad eller sover dåligt. Vad, vad finns det annat ni kan hjälpa till med vi har ju bara, än bara träning? Ja, precis. Vi har ju startat nu då en grupp med hälsosamma matvanor. Mm. Och det är ju de personerna som är hos oss då som vi träffas fyra tillfällen mm, varannan mm. vecka fyra gånger. Mm. Och sen ska vi ha ett uppföljande möte. Och där pratar vi hälsosamma matvanor, mm. och det kanske blir annat som kommer in i bilden också som vi pratar om när vi träffas i gruppen. Just det. Så det startade vi med förra veckan, var första. Ja. Är det bara liksom lokala personer i Tranås som ni tar hjälp av för att hjälpa de här personerna med tänka med maten. Med, är det, det tranosbor eller är det regionen som skickar ut folk och tänker lite här med träning eller lokala gym och föreningar eller är det var? Är det kommuner som ni hämtar kraften? Ja, det är kommunen som vi hämtar. Jag såg, jag såg på Jönköpings kommuns hemsida. De sökte ju volontärer till, till, till sina hälsocenter. Ja, okay. Alltså man var sugen på liksom att hjälpa till och ut och promenera. Eller, mm. eller om man till och med skulle kunna hålla en yogakurser. eller vad det kan ja, vara. det är ju alltså jättespännande. Fast på liksom pro bonus basis mm. då på något Det är ju sätt. jättespännande. För jag tänker att ni kan inte riktigt styra vad som kommer till er. Jag tänker att en person kan ju liksom, man söker för någonting hos sin vårdcentral och så, så visar det sig att det är något, något annat än vad man, vad man tror. Och så kommer de till er och så börjar ni liksom samtala och så märker man att ja, men du, det är ju stressen eller det är ju sömnen. Eller det kan ju så vara som helst ja, nästan. Var, var hönan och ägget, liksom. Ja, uppdaga sig. Men, mm. men hur gör ni då? Kan ni remittera tillbaka till sjukvården? Eller hur... hur ja. Det kan vi absolut göra för det kan ju vara folk som kommer till oss som vi kanske inte kan hjälpa. Mm. Det uppstår, det kommer fram mycket olika problem mm. som inte vi kan hjälpa till. Mm. Då kan vi remittera tillbaka dem till vårdcentralen. För jag tänker just om vi börjar prata alltså missbruk, att det liksom dyker upp sådana saker. Det kanske inte är det första man har user men det kan ju komma fram att det kan ju vara läkemedel eller vad, vad som helst man känner att man är mat. Att man, mm. Mm. Ja, mat. Mm. Mm. Nej, spray? Nej, jag vet inte. Ja. <laughs> ja, jag går på sprätt tre veckor. Nej, men, <laughs> nej, men liksom, och det, att det är ju då behövs ju en annan profession. Ja, precis en annan inställning. då får vi ju skicka tillbaka dem till vårdcentralen igen och, och då har vi också ett samtycke så att vi får kan prata med varandra. Mm. mm. Vad kul att det här mm. att det är fokus på, på hälsa. Vil på det är det mm, mm. Ja, vilket intressant projekt. Mm. Hörrni, jag tänker att vi bryter om med lite musik. Ja, är det en tjej kanske? Ja, det är en Nej. tjej. Och, så jag om man liksom får ordning på sin hälsa, då blir man lite lyckligare. Så den här låter man inte lyckligare nu. Fantastiskt melodikrys då. Ja, bra jobbat. Tack. Mm.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 Nu lyssnar på fredagsbrallan Ja det gör det Morgontid i Radio Talk Show här på Hits FM 97.8 Summen byggde idag den 14 oktober Nu går det fort Vet du Johanna 2012 Så slogs det ett rekord Felix Baumgartner Det måste vara en tysk Alla han ja, kan också. Ja, Flygande holländare kan vara. För den här mannen, han slog höjdhoppsrekord. Han hoppade från stratosfären och gjorde ett fritt fall på en höjd av 39 068 meter. What? En Jumböjet flyger på 10 000 meter, så fyra gånger längre upp än vad en Jumböjet är. Och han. Överligt. Ja, det har man ju haft syrgas. Du måste vara askallt där uppe och allt. Uppe. Ja, ja, ja, man kan ja. inte vara där uppe. Så att fundera på att slå det rekordet så får du... Börja träna. Du får, bara, ja, du får bara sköta hälsan. Och, och då tänkte jag, vi kan, <laughs> som av en händelse, <laughs> så, så, ska, så kanske vi ska prata lite hälsa. Ja, vi har ju Marita Lagerqvist här som är arbetskonsulent och jobbar på hälsocenter i Tranås Marita, jag, jag tror att du är den gäst som haft med det mest papper. Ja, ja, det är en alltså. hel hav här och du har spridit ja. ut om det är papper med gula cirklar och det är gröna fyrkanter och blåa bublar. Ja. Kommer du ihåg PowerPoint-havet? Ja, den fjorton oktober. Det är så, så tryggt. Och så, ja. så jag tänkte jag kanske ska läsa på papperen och sen ställa en fråga med när men nej. Du ska men, få papperen när han. jag lovar det. Här. Det är få med presentationen. Har du pratat om? det alltså, Är det en fysisk plats också här så sant? Har du pratat men, om det? det har inte så, nej det är det är ju Berätta, var ja. ligger den här mm. centralen? Centret. Center. Mm. Mm. Ja, Vi mm. är i... Hälsocenter. Mm. Vi är i idrottshuset. Har vi en lokal? Idrottshuset. Mm. Ja, har vi simma? Alltså idrottshuset. Ja, precis. Ja, Vid halvsimmet. Vid? Ja, min lilla dotter sa alltid halvsimmet. Aha, Aha simhallen. Ja, sim <laughs> ah, vände på. Ah. Ah. Okej, okay, där. Ah. Och, um, nu står det still Men var skjutsingen finns det plats i idrotts? Är inte det bara liksom. Vomkläringsrum, stor... tänker du? Ja, ja. Men ni har ett... Vi har en lokal bredvid idrottslärarna där. Ja, just det. Ja. Så då går man in på gaven kanske då? Ja, du kan gå in på gaven mot simhallen och på gaven vid bowlinghallen. Ja, okej. Okay. Ja, och där står det på dörrarna och det är väl ja. skyltat. Och sen är det även på golven som man hittar in Jättebra. till oss. Ja, men då har vi... Ja. vi ja. Jag vet inte vad jag trodde det skulle ligga, men det här trodde jag inte. Så jag var tvungen att ja. orientera mig. Ja. Ja. Så där Fast är tyckte det tyckte jag var rätt bra. Det, är liksom vid det ligger ett aktivitetshus. Absolut. Så det skickar väl jättebra signaler? Ja, det passar jättebra. Man kan skicka in dem till simhallen. Vi kan skicka in dem till Actic. Och, ja. ja, och vi är där varje onsdag. Ja. Okay. Mellan 7 på morgonen till 18 på kvällen. Ja, ja. Det är Hanna som mina arbetstider. Ja. Ja, okay. Vi pratade lite under, under pausen om att det här är givetvis en, en verksamhet med, med sekretess. Mm. Så de som kommer till er, det är ju inget, inget som ni... Pratar om det inte. Vi ska prata lite om Kalle. Då ja, precis. Nej. Men kan ni säga något om hur, hur många som har kommit? Ni har inte varit igång så länge. Jag kan tänka mig att det tar tid innan, innan vårdcentralerna anammar det här. Och att det sitter i ryggraden på dem att förskriva eh, liksom fysisk aktivitet på recept. Men mm. hur, många, hur, hur många har ni kommit in i ett häng? Ja, just nu har vi 16 kunder hos oss. Ja, just det. Ja. Ja. Och de har, de har nästan gemensamt, är fokusträning och, och kostar det så? Ja, det är fokus just nu. Mm. Och det är övervägande kvinnor. Okej. Varför då? Ja. Jag vet inte, ja. riktigt. Känns ja. som att det borde vara... För tittar man på statistiken, ja. <laughs> när det gäller eh, våra sån här folk... Alltså, Folkhälsosjukdomarnas ja. hjärt och kärl så är ju män överrepresenterat när det gäller ja. dem. Men är det för att diagnostiken är bättre? Hjärtinfarkt, kan det jag vet inte. Så det där så. tycker jag är lite spännande. För mm -hmm. jag har förstått att det här med hälsocenter handlar ju om att alltså man kan ju se på den här satsningen på två olika sätt. Man kan tänka pengar. Mm. My mycket pengar det finns att spara genom att förebygga mm. eh, alltså verkligen Lidande. pengar. Mm. Men sen har man också det mänskliga mm. Eh, lidandet. Så det är mm. lite spännande att eh, kvinnor är över mm. eller är det så att män skulle ha svårare att komma uh, till det? Så, så tänkte jag. Så alltså, kan att, det också alltså, vara alltså, att, en att, att, attityd -fråga. att Läkarna kanske liksom, ah, det, det, det, det, det skriver man inte ut till vi liksom, via några någon, någon, någon, soberilister. Uh, <laughs> jag hoppas inte det är så. Uh, men, men jag tänker mig att, det... att läkarna ska inte göra skillnad men att det kanske hos individen är en attitydfråga att det kan vara jobbigare för för män att, Männen att komma. Ja. Läkaren tror jag inte gör den skillnaden. Men jag tror att det ligger hos individen. Mm. Att det är lättare kanske för kvinnan att komma. Ja. Ja, men det är lättare för en kvinna att erkänna att jag behöver nya vanor när det gäller kost. Och, och, och, och, och motion. Alltså, de det är synd. Det finns ju såna massa tidskrifter, hälsa och allt vad de heter. för någonting. ja, Utan att ha oh, no, no, några kött på benen så, så tänker jag så att Lejonpartner som löser de tidigare är också kvinnor. Mm. så alltså, att det kanske finns ett, alltså att det finns ett Alltså Kvinnor är mer intresserade av hälsofrågor än vad män är. Alltså, jag har ingen aning. Det borde, alltså, jag är intresserade, men Kanske att det är lite inte, inte tabu men lite stigmatiserat kring att, att män ska det här att gå ner i vikt och sköta om sig. Att det, att det, att det ska vara... Ja, men just att utsidan, kvinnor har ju lättare att prata om att man vill polera utsidan, men det här handlar ju egentligen inte om utsidan det handlar han, ju om insidan, insidan. Ja, ja. Och, och tittar man så på statistiken utsidan. vilka som, alltså. som, som, som, som åker dit för, för hjärtinfarkter ah, och de andra så. sjukdomarna som, är, som vi kan påverka i på det sättet vi lever så är ju männen överrepresenterade, ah. mm. tyvärr ah. så, um, mm. ah. men nu, nu, nu, nu pratar jag, nu är det jag som pratar ah. om ja ah. ah. <laughs> jo, men vi skulle ju komma in på det här med, vi, vi pratade lite om sömnen i pausen att vi ja, tror att, mm. att att sova dåligt det är liksom, då mår man inte bra och det Nej. kan få massa konsekvenser och då pratade vi om, varför sover man dåligt då? och då kom vi ja. in på skärmen att många skickar om halva nätterna och bara uh, mm. glor på den här nu gjorde jag så med handen uh, ja. att jag höll uppe på mitt vad det var ändå ljudeffekt ja. ja. men, men är det någonting som, som ni märker? ingenting som har uh, kommit till oss just i dagsläget frågar om det? skärmvanor det har vi inte gjort hittills men det kan jag absolut med mig, det, det, Anna. det var en bra fråga. Nej, det tycker jag är bra för, det, för det kan, man kan nämligen slå på det, man kan mäta det, det finns, alltså, i telefonen kan man aktivera något som heter skärmtid. Ja absolut. För jag tror inte man själv är medveten heller, hur mycket, alltså, hur mycket tid? tid man lägger ja, ner på. Ja. Ja men det har, det har ju ja, Jag har det, Och sen har man också det vi har ju. Om man har barn så har man ja. ju stenkoll på deras mobiler ja. som vi är sådana som vill ha det Så ser man ju också liksom Och det har man ju följt upp några gånger typ då Med, med ja. Ja, att ja men sitta här liksom Dels så får du ju en Nu pratar vi barnet Du får ju en skärmtid av oss mm. då, liksom, Du har en timme om dagen ja. Får du sitta vid skärm ja. Sen om du spelar eller kollar på någonting mm. Men då inkluderas ju inte Mobiltelefonen Nej, okej. Okay. Och, och som man i som tar upp i tid och, och tid. Men det skillnad på skärm och skärm? Nå, men, ja. nå, men vi har gjort så för den ja, skärmtiden då är det också så här, då får han gå undan ja, med padden eller sälja mm. på tvn och så har han ju mobiltelefon och det att då får mm. den tiden läggas till. Ja, men ja. sen är det ju också, han, det kan ju vara Spotify och att den ligger på, alltså det finns ju men, mycket som men det är så lätt att det drar iväg, man det, tänker ju, men, inte på det. Men mm. det som vi har tagit faktum är ju att, att alltså, forskningen visar ju att det är det sämsta vi gör om man lägger sig och spela Candy Crush precis innan man ska få somna. Ja. För är det ju att man alltså hjärnan, igång ja, hjärnan går igång mm. va? men sen, sen är det ju det här det här blåa ljuset mm. det, är ju, det är ju direkt skadligt mm. alltså för, för, för ja, man, man pratar om härom, häromdagen pratar man om att men nu ser man hur jorden strålar blått ljus mm. Mm. Är det med, med mm. alla oh, det är, de här, det här LED, LED ah. och det, det påverkar ju alltså, hela habitat av liksom, natt aktiva djur. Ja, så, ja. De mm. blir helt... ja. så det är klart att det... Och det, um... det tror jag kommer bli bra nu när man släcker ner lite är och ah. sånt överallt ah. på grund av att elen ah. är så dyr. Det är ah, många ah. nattfjärdar och andra nattsuddare ah. som kommer att bo bra att vi lite, ah. lite Ja, det är ja. Ah, nu tappade vi ämnet. Mm. Ja, för vet, men, för, mm, ja, men just det här också med skärmtiden och stressen. Det blir ju en väldig stress och alltid vara tillgänglig. Det är ju också en folkhälsa som jag och ett beroende liksom ja. Som, äh... ja, men då skickar det mm. passus från fredagsfallan. Ja, Börja fråga om ja, skärmbanor. Ja. Om såg, fråga om skärmbanor. Ja. Men nu så ska vi glida över på en annan sak. Nu börjar jag prata fort det för att jag ser att klockan springer iväg. Och jag ja. har så mycket som... Ja, det är, det är åtta minuter kvar. Ja, men det... På jo, nu har vi pratat om att man kan komma till er eller få komma mm. till er. Man behöver hjälp med, med träning. Ja. Men det finns ju så mycket annat som kan göra att man må bra och upplever en bättre hälsa då tänker jag på kultur. Ja, bra! Att börja sjunga i kör ja. eller liksom börja få spela ett instrument. Det är också gemenskap och glädje. Eller dansa. Eller uppleva ja, kultur. Ja. Eller uppleva kultur. Ja. Kan, var, var, hur är ni på den? Hur uh, tänker ni där? Ja, det är ju i, precis i startgroparna nu att vi kan använda oss av kulturen också. Mm. Så våran folkhälsosamordnare Agneta Karlsson då och uh, folkhälsoutvecklaren Birgitta Eckeberg i regionen har ju börjat inleda ett samarbete med mm. kultur uh -huh. så det hoppas vi verkligen att det ska slå väl ut. Det vore ju så fränt och skulle man kunna få liksom kultur på recept. Uh -huh. Absolut. Uh -huh. uh -huh. ja, jag, jag gillar ju det där. Hur tänker du Jenny Kringla? Du är du är ju, ju mer kultur än man gör. Jag får, kanske man får lite jobb tänker jag. Ja du tänker <laughs> bara mani mani mani. Nej men as alltså, alltså, ja det, för kultur för, för, för mig är tror att vi behöver rent generellt mer kunskap. Mm. Vi behöver ta till oss Vi få, få, få prova på för och känna på saker som vi vanligtvis inte känner mm. på Och det är det som är så bra med kultur Där mm. kan man gå på någonting som man tänker Vad fan är det här för mm. någonting Och så går man därifrån och så är man upprörd eller glad Eller, men man har, man har alltid, alltid, eller så tänker inte Det där ska vara mm. bättre själv Eller vad, vad det nu mm. kan vara för någonting Men man har, man har liksom satt igång En, en, en, en, en tankekedja mm. En positiv tankekedja och känslor Vi är alldeles för dåliga med det Vi pratar ju oftast om det Hur, hur man liksom försöker skära ner på kulturen och, mm. För man tänker att det är inte är så viktigt Utan liksom betong och sånt mm. är bra Och mm. kultur är dåligt Och det, det, är ju, det är ju faktiskt tvärtom Det är det som i mångt och mycket Definierar oss som människor Och förena människor mm. Tänker Jag mm. bygger Eller lite hur? broar mellan hur? människor hur? Men, men, men Marita hur du, Nu är ju det här jätte Och det har inte landat Men hur skulle det där kunna se ut i praktiken, för jag tänker att man bor i Jönköpings kommun. Mm, mm. Där, har man ju mycket, där finns det ju mer av allt som det är i stora städer. Man har spira och det finns ju liksom... Men om man bor i en mindre kommun och tänker att oh, biblioteket... Oh, ja, precis. Jag, ska, jag ska läsa en bok mm. det är jätteviktigt också. Men, alltså, men vad skulle det kunna vara för kultur? Ja, men vi har ju olika föreningar i, i Tranås också som vi kan skicka någonting som jag sa förut och till exempel BOOL tog jag ju, som mm, ett exempel. Mm. Uh, men det finns ju teater, vi har ju studieförbunden, mm. vuxenskolan som vi också kan använda. Studier, alltså, ja, det finns jättemycket här. föreningar mm. som vi kan lotsa våra kunder mm. till. Skolan och med dem så kan jag är också kultivera Ja absolut, ja. Ja. Så. så vi har ju mycket där också att mm. jobba på att ja. kunna låsa ut våra kunder som mm. kommer. Mm. För hanna och jag kan ju liksom inte göra allt, men Nej, vi har ju klar. ändå mm. mycket armar som vi kan skicka ut dem till. Mm. Vad trevligt att du säger kund. Ja. ja det gillar jag. Får man verkligen säga så. Ja vi tycker ja. att det är våra kunder. Ja, ja. Ja, är ja, vem är till, det till det för vem tycket. liksom. Ja, ja. Precis. Men du menar inte vad, vad är din och Hannas viktigaste roll. För det är inte ni som gör jobbet åt de här kunderna. Utan det, men vad, vad är det viktigaste ja, ni Vår viktigaste roll är att försöka coacha dem. Vi skriver en överenskommelse med kunden. Och då är det kundens mål. Vad den vill framåt. Det finns delmål och det finns första steget. Mm. Och där ska ju vi vara med och coacha dem. Sen mm. är det ju kundens eget ansvar givetvis. Mm. Men vi finns ju där hela tiden för att puffa på dem. Och mm. Så kan vi gå igenom överenskommelsen vid några tillfällen. Och se om, ja, har du följt det vi bestämde? Och de får ju skriva under och vi skriver under. Mm. Så, de får ju en så kopia det är lite ett commitment, ett kontrakt. Ja, ja. ja. Och det tror jag också är jätteviktigt. Mm. Mm. Och vi har ju dem ändå under våra vingar i ett år. Mm. Ja, det är ganska långt tid ja. ju. Jag tänker som Värnamo till exempel som har mm. kört ganska länge. Jag tror Vetland har varit gång ganska länge. Vetland startade lite grann innan oss. Okay. Ja. Men, men äh, i Värnamo då, som har varit gång länge. Hur, mm. hur har deras verksamhet vuxit? Eller vad, vad, har, hur, vart har den... Det brukar ju bli så att man börjar någonstans och sen så liksom får kundernas efterfrågan, styra lite. Vad har hänt med den verksamheten ja. under tio år? Ja, de har ju verkligen vuxit och de har ju hittat olika vägar där också mm. och startat olika grupper och, men mm. de är ju många som jobbar på det hälsocenter. Mm. Mm. I, i Tranås är vi ju två mm. och vi har ju bara 25% procent var. Just det. Så att, vad är, tror du? Är, är det projektpengar i botten också så att det finns ett slut på det här? Är, är det nej, nej det här är något som regionen och kommunen har kommit överens om att det, att det ska finnas. Liksom ja. ska finnas. Ja. Så vi vill ju jättegärna att det här ska slå väl ut så ja. man kan jobba mer procent med detta mm, och att det ska utvecklas så man kanske blir fler personer som mm. jobbar. Så ja. det siktar vi framåt på. Ja, absolut, men mm. man tänker samhällstrenden mm. generellt så finns det inga tecken på att ohälsan Minskar utan Nej. det här med stilla sittande och så. Det, det liksom är ju eh, tyvärr ökande eh, mm. våra vanor. Ja. Men, men man tittar lite då, hur, på de personerna som, som söker hos dig och mm. med, med vad är den största fällan? Vad är det? Vart är det där går fel? Eller vart verkar det här? Finns det någon varningssignal innan liksom man. Det finns det säkert. med de som har kommit till oss. De har väl varit i en negativ spiral ganska länge. Mm. Så det är ju inget quick fix precis. Nej, nej. Sen är det också även hälsosamtalen då. 40, 50 och 60. De kan ju också bli skickade till oss. Ja, just det. Men det här är ju liksom inget tvingande. Utan det här är ju kunden mm. själv som väljer om den vill ja. komma eller mm. inte. Mm. Mm. Vad är det som krävs då från kunden? Ett... En rejäl portion, mod och beslutsamhet. Ja, ja ett engagemang och ett, en vilja mm. att förändra sin livsstil. Mm. Så det hänger ju på, på individen själv mm. mycket. Mm. Men sen finns ju han och jag där som sagt och stöttar och mm. försöker hjälpa dem ja. till sitt mål. För det här är rätt intressant för att Alltså det, KBT har ju varit jätteinne nu. Alltså väldigt inne att man ska, man ska tänka... Kognitiv beteendeterapi. Ja, tänk, mm. tänk liksom positivt så blir allting bra. Liksom så här, uh -huh. ja. men, men, men nu ser man ju mer de här liksom att det är action som gäller. Mm. Alltså ändra ditt beteende istället. Det är mycket bättre mm. att, du, att du fokuserar på ditt beteende mm. så kommer de positiva tankarna som ett brev på posten istället för att du ska stå framför spegeln och du vet, säga, mm. ja det är ju. Som jag är är mm, ja, alltså, och, och stå liksom och, istället för att säga att ja, men vad nu för fan jag kör inte jag kör inte -pizza i mikron utan jag har fan mm. fan lärt mig mm. hur, man, hur man kokar gröt mm. och ägg på ägget Ä ja på, på, på, på ägget, <laughs> Nej, men alltså det, jag tror att det, det är med, och, det, och det, det kanske man liksom, just att man får hjälp med det här är det liksom som ska, ska göras. Mm. Att du skit skitbra? Mm. Ja, jag tycker det här är fantastiskt. Just det, känns, det... det känns jättebra. De som har, är hos oss är väldigt positiva. Mm. Vad är din mm. drivkraft då? Du, ville ju, du hoppar ju på det här. Ville ju, när den här tjänsten dök upp så var du så sugen. Vad är mm. din drivkraft? Varför, varför vill du göra det här? Jag tycker om att jobba med människor. Mm. Det har jag gjort hela mitt yrkes, yrkesverksamma liv. Jag tycker om hälsa och jag känner att det är någonting som jag kan förmedla till de som kommer till, till oss till mm. på Hälsocenter. Hörrni, vilken bra start på fredag! Och nu är det slut! Ja, mm. ah, nu är det här. Något ska vi försöka få, få ur oss under dagen också. Ja, det är det, absolut. Så, ja. Men tack Stenna-Marita för att mm. du besökte oss i ah, Tack ah. Får jag den här ah. powerpoint nu då? Den ska ah. vi få. Ah, härligt, <laughs> tack, så, härligt, tack så mycket här. för att jag fick komma hit. Igen. Absolut, ah. ja. Hörs vi om det låter borta så hörs vi. Ha ja, en bra helg. Bra. Mm, tack. Okay. Hej. Frilans fram imorgon till Talkshow med Janne Hornbom, och Johanna Vin vid TFM.